Lambinus, aki nem volt egy átlagos hernyó, elhatározta, hogy pillangó lesz. Az, amit erről a hernyók könyve ír, nem tetszett neki. Belegondolt abba, hogy el kell veszítenie a bőrét, a lábait, és ráadásul ki mondja meg, hogy a dolog tényleg menni fog. Neil csiga tanácsai ellenére Lambinus keményen elhatározta, hogy mindent meg fog próbálni, hogy boldoguljon a saját eszközeivel. Egyébként zseniális ötlet született Lambinus fejlett agyában. És tudod mi ez a zseniális ötlet? Kövessük Lambinuszt, és kiderül. Meg kell mondani, hogy ő járás közben szüntelenül számol. Egy, kettő, egy, kettő. Így indult el Herkuleshez, a Szkarabeuszhoz. Hogy semmit se titkoljak előled, a Herkules a környék asztalosa volt, vagy mondjuk inkább ezer mestere. Szia, Herkules! Á, szia, é, Több tiszteletet, munkát hoztam. Ezer bocsánat, Lambinus, mit tehetek érted? Ahhoz szeretném, ha szányokat forognál nekem egy darab fából, olyat, amilyen a lepkéknek van. Á, bocs, hogy mi a csuda? Nem ezt írja a hernyókönyve. Hallgass, kélek, Tudom, mit csinálok! Gondolkodtam. Okos vagyok. Aha, nem vettem észre. Hát jól van, ahogy akarod. Gyere, mértéket veszek rólad. Jó, jó. Őle, a többit pedig bíz rám. Két nagy ollójával Herkules két gyönyörű szárnyat farag abból a fadarabból, amit a készletéből vett ki. Miközben Lambinus csodálattal figyel. A környéken járva pics a szú is belesodródott a kalandba. Hé, hey, pics gyere ide és fúrjegyüket egy lyukat ezekbe a szárnyakba. Oda fogja bedugni a lábát Lambinus, Lepke akar lenni. Kicsoda, megkergültél Lambinus? Talán nem olvastad? Tudom az átélusát, hogy ennyire nem ismerik az én zseni elításomat. Miután jó sok fát elrágtsák, pics befejezte a munkáját. Itt hozz hozzá, lambinus. nézd, próbáld ki. Dugd be a lábadat a lyukba, úgy, most emeld föl, hogy a szárnyaid is mozgásba jöjjenek. Uh, nem, egy milliméter, mit tudom megemelni őket. Túl nehezek. Használhatatlan vagy, Herkules, Micsoda? ez ott te hibád. Micsoda, Pimasság, nem az én hibám, ha nem izmos a lábad, csak a nyelved tobák vagytok. Elmegyek máshova. Nélkületek is boldogulok. Amilyen gyorsan az egykettő egykettő egy-kettő engedte, Lambínusz felkereste Tarantula pókot. Hé, Tarantula! Nem csinálnál nekem szányakat a hálódból? Az pihe könnyű, így megfelelne a célnak. Ugyanis szeretnék pillangó lenni. Pillangó? Milyen jó ötlet! Te egy zseni vagy. A tervettől megjött az étvágya. Gyere ide, hogy behálózzal. Akarom mondani, hogy segítse. Ó, ö, inkább, inkább mégse. Nincs bizalmam benned. Nos, csak magamra számíthatok. De sikerülni fog. Miután kidolgozott egy tudományos tervet, Lambinusz felmászott egy fára. Letépett két levelet, és aprólékosan a lábaihoz rögzítette őket. Mm. Ah, menni fog. Nél barátom, gyere gyorsan, végre elkészültem. Tanulja leszel az évszázad repülésének, egy fenséges lebegésnek. Nézd, Lambinus, én a te helyedben nem próbálnám meg olyan magasról. Sose lehet tudni. Micsoda ostobaság! Pontosan kiszámítottam mindent. Még azt is meg tudom neked mondani, hol fogok leereszkedni. Vigyázat, indulok! Az időjárás jelentés nem volt jó, ugye, Lambinus? Hagyd abba, elegem van. Árul, de hol szerezted a hátadon lévő házat? Nos, hát a Teremtőtől kaptam. Éppen ezért hallgass rám, Lambinus, barátom. Újjjal kell születned, ha szárnyakat szeretnél. A Teremtő Úr adja őket neked. Engedelmeskedj, tedd azt, amit a hernyó könyve ír, és megkapod, amit kérsz. Lambinus lehajtott fejjel távozott. Végre elhatározta, hogy engedelmeskedik, annak ellenére, hogy félt lábai és bőre elvesztésétől. a csiga pedig türelmetlenül várakozott, még egy szép napon, valami lágy és könnyű lény telepedett a hátára. Szia, Nél! Ó, Lambinus, milyen szép vagy! Nél, az a legcsodálatosabb, hogy szabad vagyok. Nem csúszkálok többé a földön. Tudod, a teremtő úr új nevet is adott nekem. Lambinusnak már vége. Milyen jól tette? Ezen túl hajnalnak hívnak. Viszont látásra Nil, soha nem felejtelek el. Mír csipetnyi iricséggel nézte, ahogy szabadon és boldogan elrepül. Bár csak lepke lehetnék, gondolta. Pillangóvá csak egy módon lehet a hernyó. Lambínusz is belátta végül, hogy így van. Aztán új életet kapott. Ahhoz, hogy mi Isten gyermekei, keresztények legyünk, többre van szükség, mint saját erőfeszítéseinkre és jó cselekedeteinkre. Önmagunk mélyén új életet kell kapnunk, Isten életét. Ehhez hinnünk kell a megváltó Jézusban.